שיר השירים, פרק ו'. אנה הלך דודך, היפה בנשים, אנה פנה דודך, ונבקשנו עמך. דודי ירד לגנו, לערוגות הבושם, לרעות בגנים וללקוט שושנים. אני לדודי ודודי לי, הרואה בשושנים. יפה את רעייתי כתרצה, נבע כירושלים, איומה כנתגלות. עשה בי מנגדי, שהם הרהבוני. שערך כעדר העזים שגלשו מן הגלעד. שינייך כעדר הרחלים שעלו מן הרחצה, שכולם הן מתאימות ושכולה אין בהם. כפלח הרימון רקתך מבעד לצמתך. שישים הם המלאכות ושמונים מפילגשים ועלמות אין מספר. אחת יונתי תמאתי, אחת היא לאמה, ברה היא ליולדתה. ראו הבנות ויאשרוה, מלאכות ופילגשים, ויהללוה. מי זאת הנשקפה כמו שחר, יפה כלבנה, ברא כחמה, איומה כנתגלות? אל גינת אגוז ירדתי, לראות באיבי הנחל, לראות הפרחה הגפן. הנצו הרימונים, לא ידעתי נפשי שמתני, מרכבות עמי נדיב.